nästa. Välkommen till 253. Det här är sista på den för det Ja, kan jag säga. Och den kommer upp för jul. Vet man, vet man vet man, vet så, man så att säga. Ja, det är en stor risk. Ja. Det kan bli mycket jullyssning för Öviks. Våra lyssnare för Det är tre som inte ligger ute. Ja, den här ja. då ligger ute och så ligger de ute för annars de inte. Tre, och plus den här ja. fyra. Ja. Där kan bli vi... kanske så i andra ordning lite. Så <laughs> stort ha har Det här är som liksom den fjärde podden då mm. Under julåret. Mycket att se fram emot Vad ser du mest fram emot under jul? Att äh, äh, Få vara Ensam och Lega i soffan Åh, härligt Du då? Ja, det är väl typ samma Ensam är, är väl inte med mycket sova, mycket vila Mycket vin <laughs> <laughs> eh, Jul nej. nej men bara riktigt Och kanske köra liksom, ah eh, vi kör ett avsnitt till Får du vila nåt? Ja, jo herregud ja. Nej men just det, vi kört ett avsnitt till och man ligger och på någon serie så kan mm. klockan vara två klockan var Två på dagen så där. Ja, på två på dagen Ja men ja. precis, men bara mm. Man brukar änd ändra det är du ju men brukar det bli. För det håller inte inte att lägga sig nio. Nej, det gör jag nu. Gör det? Ja. Men eh, nu, då kliver vi upp sex. Det är sent från du. Ja. Kliver vi upp sex, det känns som att jag har sångår då. Jag har det igång, det, då. Nej, för fan det ska bli. Ja, verkligen. Mm. Hörru, ska vi dra en bokstav? Ja, det gör vi. Mm. Vad säger du för jag siffra? tre. En trea? Ja. En... Tre. U. Lidingö U. Ett Lidingö U. Ja. Vi köper det här. Ska I, det var... tough decision. Det var taft decision. Det var vårt. Mm -hmm. Men jag lyckats få ihop i alla fall. Ja. En topp. Tio mycket bra. Ja. Ord. Jag kan mm. säga... Utanför mig, långt utanför min li lista mm. Jag lägger till en nu e, Ipa <laughs> väl, väl, Väldigt, mm. väldigt lång utanför ja. Mm Ska jag börja? börja. Ja, gör det. Eh, idla flickorna. ja. Vad var det för något? Det var väl någon sån här gymnastik, gymnastik det? Jag tror att det, det, det är väl något gammalt Någon sånt här eh, Det känns som att det är något 40-50-tals mm. Med eh äh, kanske med bollar och ja, så yes. Det var lite för mycket bollar och jag. Utta mera. Mera Ja. ja. Uh, nummer 10 Iggy. Igge Pop. Ja. <laughs> Pop <Iggypop>, nej. <laughs> en annan Iggy. En annan syns igge. Även Iggy. Jag sa att då letar i mitt register efter efter jag tänkte bara på, på, på grupper. Jag fick inte till tillräckligt mm. Nio 9. Ja, jag. Ide. <coughs> Att gå i det. Oh. Ja, ah, Det <laughs> Tänk om en björn. Jag kan också säga så Men Ide har jag. Tror jag. Mm. Tänk om en björn bara gå ner. Oh. När det är som värst. Jag känner en, jag känner en, en person som skulle kunna kunde kunna, kunna gå ner i iden. Det är liksom men, nästan som den här ingen vore skogen med med, med, med mm. kungen eller inget. Men då, jag. Nej, en en, en i våran självsökrets skulle springa ner mm. och, och, och med björnar liksom som, inte som han, inte ja, inte inte någon björn han skulle testa dem <laughs> om det gick liksom. Granne. Nej, ja, tolv tror jag vet ja, skulle kunna göra han älskar ju ljus och värme. Jaha, det här är, ja, okay. det här är alltså har mm. du kunnat? Ja, men ljus. Ah, okay, ja, okej men ju mer alltså då får han sova bort och sen vaknar han så Ja, han alltså, alltså, bara okay, sover. Ah, ja, bara ungefär <laughs> ungefär som flyttade det Ljus och värme, Ja. Ah. Får vi inte för den svenska sommaren vill vi inte missa. Nionde mm. plats tads. Islands häst. Okej. Okay. Mm. Jag lämnar det kommer Okej. Ja. Åttonde plats Innovativ Ja mm. Berättet mig, jag vet inte vad det är Uppfinningsrik Uppfinningsrik mm. Innovation betyder Uppfinnert mm. ja, Det är bra, innovativ Ja, men det är väl Det är väl lite av din signer Det gäller quiz och grejer Något innovativ Ja Hitta på nya Ja, men tänk om man kan använda mm. det till innovettigt <laughs> Ja, ja, ja så alltså ha det som jobb eller någonting Ja Ja, men det är ju... Det är inte för sent än. <laughs> det är kul. Ja, men alltså i en rätt, rätt miljö skulle ja, ja. ja, jag vilja kunna. Det får mig äh, ja. nästa liv från Islandshäst. Ja. <laughs> Och... Eh, vad var det första, du första du Vad sa du det? Vad var nummer tio för dig? Nummer tio, det var, det var ju, vad heter det, idlarflickorna. Ja. Sen var det Islandshäst. Antingen som någon idlarflicka eller idrin. Ja, absolut. Och sen inåt i. Ja. Då, då fortsätter jag med infinitiv. Vad mm. betyder det? Ja, det är en ordgrupp. en, ord, en grupp, ord, ja. sats. Vad är, är det för Det är så här... Kör! Spring! Uppmaningar. Med, för, utropstecken efter. Ja, inte uppmaningar, är oh, ja. ja. Och... Sjuan. Sjuan var ordet färd. Det tycker jag låter bra. Det låter roligt. Vi var ute på Irre ja. Färder. Vill du lita på Paldelen pratar om Irre Det, det, det, det låter lite såhär galet. Och det låter lite gamla svenskt också. på <laughs> ja, det är ja, Fals! Jag är ute på mm. Irre Färder. Mm. Mm. Min sjuva. Indira Gandhi. Mm. Jag, kan inte. jag inte ens mycket. Om... Nej, jag kan inte med det heller men Indira Gandhi. det var väl någonting man så på nyheterna på 70-talet. Hon fru till Mahatma Gandhi. Det var lång tid sedan. Men det måste ju vara äh, Gandhi, Det är, det är heter smits. Ja. Det som heter Johansson, det vlinger. Jag vet inte vad hon var för men hon var någon, någon minister i Sigan. i äh, Unionen. Ingrid Man kan man kan ju man kan få få man kan mm. googla upp det. Var kan mm. googla upp det ja. Mm. ja. Var är vikten var det? Det var 20. Var är du ut till 60? Nej. Du kan inte ta. Upp. Nej, inte alls. Uh, sjätte plats. Tyvärr bara en sjätte plats för Ingvar Stenmark. Jaha. Vad falskt. Nu är du ut på båda Ja, nej men listan är. ju... Listan är lång. Det <laughs> ja, är en lång och listan är ju... tät. Tät och topp. Men Ingmar Stenmark, kan har ju... Mm. Han har varit en stor del av ens uppväxt. Verkligen. Mm. En annan stor del av ens uppväxt, min nummer sex, Indianer. Åh, oh, Cowboys, hjälper han Det, det gillar jag att leka när jag var vilka hade du en sympati för? Och det indianer. var ju först Cowboys, men sen var det... Både och. I vissa perioder fick jag så indiankläder. Men det var ju coolare, det var indianer Ja, okej, okay, ja det var, det var mycket coolare Så var pilbågar och Ja, ja, ja. så här Jag tror till och med jag hade ett indiantält också inuti Ja, inuti. jag har också jag Hade du en sån skrud? Ja Nej, jag var nog Både också, tror, tror jag Både Cowboy Cowboy, ja Nej, men jag, jag, jag är för likadant Han hade ju pistoler och hölster och sånt Ja, jubl hade ju. Oh, och just det, hölster. Men sen så fanns det också en dubbelhöst. Det var ju som. Mm. <laughs> det var en på det, det var ju så otroligt coolt. Mm. Och jag, jag minns ju alltså när man, ja, och så när man fick eh, första jackan med innefickan. Så man kan ha mm. en agentpistol i innefickan en pistol i innefickan det det, var... det är inte det första man tänker på att man ska det nu <laughs> Nej men nu, where, vi... where, where, where, Vad är det du tänkte på då? Nu Ja vi fick prönta <laughs> <laughs> <laughs> Att vi tänkte på samma sak <laughs> Ja nej, nej vi tänkte Vi tänkte inte på samma sak Men jag, jag visste, jag, jag visste <laughs> Du visste att jag Jag visste vad du tänkte <laughs> Ja, okay. ja. ja. ja. Okay, Nummer fem Ingenting och då vi vet du vad jag syftar på då? Vad då syftar du på, på en Kent-låt. Nej, Seinfeld. Ja. En serie om ingenting. Show about nothing. Show about nothing. De den genialiska idén i serien. Vi har en serie som handlar om ingenting. Och där, det är det här. Det är det här när vi sitter och pratar så här. Det är det det ser säger så Och serien. Det måste jag göra handling. Nej, inte handling, Men nothing. Nej, kanske inte bara i din sida som ska det ska ja. ja. Var du för fem Femman, Fem andra hade jag faktiskt en känd titel i Sola Ja. Var det en låt eller vad? Det var platta. Plata. Det var ju den jag bytte. Jag bytte en CD mot Buggers Teenage fan club Songs som All the Britain. Jag hade köpt en Isola och han hade den Och så bytte vi Han inte ha den Och jag har aldrig menat att byta <laughs> Men att han bytte bort den alltså ja, vi... ja, han har sagt det efter att gånger. Alltså, inte för att spela om pengar nej, nej, nej, nej, och nu finns det. Men, nu, men då är då det liksom lite Men oj, alltså för den att, att det är så otroligt bra ja. Topp två kanske för mig från Sångsfrån någon Fantastiskt, pappa mm. Ja Alltså jag inte gillar den. Det var det där sju gul 747 tror jag men. Och... Jo men jag är du... i kan... Du var tror jag också det. jag Får, är med. eller jag i läket. Ja, är äh, jag. Kör jag fyra nu? Nej, det är jag i 4. Ja, fem och fyra, tror jag alltså. 2 med den? Och... Det fanns väl i Övika alltså, ja. som gick till Jag vet gick, inte hur pass... till rö stod nu. Jag vet inte hur pass, hur pass aktivt det är det nu. Så, i ordning gro groggaren tagits. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Går du, du är, är, är någonting Nej, på? det har jag, ja. jag Jag är för att... att att bröderna spelar på något så här jugit och grej Det var bland första Nej, det var de inte då Det var liksom i tidens bytning Jag minns bara att ja, de heter, ja, Då heter de ju br bröderna Brothers mm. De var till bröderna Det coola om de hette Brothers ja. mm. Är min fyra? Ja. Jag tar fyra nu, sen tar vi mm. kaffe uh, indie pop. Ja, oh. fan, det missar det. Det är ju... ...minn på ritsen. Är det mer... Vad räknar in i indie pop. men det ju... ...Smiths där. Men, där. men om ja. tänker på... på... Jag, jag tror... Snow Roses. Ja. Men åtminstone när det kom så, så var jag mer inne på... ...svensk Indie där under... Popcykel över. Ja, Popcykel. Det, det var nästan allt det tag, Alltså, det var mm. Warner Dice, och det var. Ja, de gillade ju också alla de där. De Eggstone, och det var. Vad heter de? Som hade Sun Years? Easy. Easy. Mm. Ja, de var väl lite så här. För fäder i svensk indrott på det. Ja, men deras andra platta minst jag var. Jag var fantastiskt bra. Easy. Ja, det fanns ju så otroligt mycket svenska, och, och det var ju just med ett, ett namn. Men som du typ ride, easy, ett ord Ja, oh, just det. Mycket, oh. Och då var inte så mycket, inte? Nej. På ämplaströna, kan, kan man räcka något in i rock? Oh. jag vet, mm. vet inte. Jag, jag har min egen tanke på det ungefär, ja. kanske inte stämmer. Och hade du? Var det fyra? Ja, ah, okej, okay. men då tar vi en uh, kopia av. Ja. Du är vi framme alltså på... Topp tre. Topp tre. Du börjar. Okej. Okay. Nummer tre. Illbatting. Mm. Och tredje grannbästvärt. Har du många illbattingar på, på jobbet? inte <laughs> Många elever som... Verkliga illbattingar. Illbatting, det känns ju mer som Anders Oskar Skalle med... Ja. Den åldern. Ja, men illbatting... Och jag kan tänka mig mer som du har på, på skolan Eller på jobbet Det är väl med legister Ja fast de är gränslandet liksom, Det känns ju väldigt bars också. Så. Jo Men ilbattning kan det väl ändå vara Med, med vis Med viss glimten i ögat Lite ja. buspojk Jo det är det som är skillnaden mellan Ilbattning och legist Okej okay. Min plats. Ineffektiv. Okej. Okay. Effektiv. Jag menar, vad bra på att vara ineffektiv. Liksom att man, man, är, man är ineffektiv. Man, man döljer. Mm. Man är på jobbet ändå, fast man är jävligt ineffektiv. <laughs> Det ser ut som att man jobbar ungefär som på ett bygge. Man går ut med en prank hela tiden. Det kör jag mycket på mitt förr jobb Var Bara en pranker. <laughs> ineffektiv. Ja, liksom, då jag liksom Dål Nej men jag jobbar Kan jag inte göra nu jag jobbar i, vad heter det På Matteus, ibland på 90-talet jag jobbar med en kvinna Någon tio år äldre Hon smeter ju undan hela jävla tiden. Hon har liksom ett knep Ja Hon kunde stå liksom Med, med nycklar så här och så Och så dittar Såhär och så Ungefär som att man funderar och funderade så så här, Ja just det, jag, jag skrämmer mig det liksom. Ungefär som att <hör> Ja, du blir påkommet. Ungefär som, som George När han satt, Han kom på ett jäkla bra sätt När chefen kom in så satt han liksom och skakade på huvudet liksom Och ja. kliade sig i pannan liksom. då, då, så, då, då såg man ut och man höll på att man hade fullt upptagen Och det var samma sak Ineffektivitet, man skakar på om kunde. Ja just det eller om man kopplar ur tangentbordet. Det är det var det sån här office-grej. Vad Vi har en ny kille. Han är från Indien i Pakistan. Han kan knappt ett ord Han kan inte. Och så fick han sitt med padden och höll på med tangentbord. Han var full med hela klassen. Men så helt plötsligt behöver man... Men nu stoppade jag upp att oh, man spelar eller någonting. Det är ett pedagogiskt spel. Uh. Det skete sig för att man bara Mm? nog. bra. Nummer två. Uh, iglo. Då är det glassen. Det är inte... Ja, fan vad jag Det är inte att du, att du, att du får, Nej, får med, får, får med länkskidor och packa massäck och så gör du det vacker. Har du gjort bivak någon Nej fan Vi fick göra det lugnt. Alltså? Ja man sov rätt bra Du sov det dig också då? Ja Fan det måste ju vara så Trauma framkallande för dig nej, nej det var faktiskt Ja det var lite Men det var. en bivak Varför skiljer du på en bivak och en iglo? Ja men igle det är väl det Isblock Som man bygger ett hus En bivak gräv man in Inne sig liksom en grotta Ja, ja. Det gjorde vi i alla fall. Mm. Ja, men då gjorde vi många och och trött så... Ja. Men Iglo, alltså glasen. Mm. Som en som en popsicle. Två, två träpinnar. Minst du då det fanns. Det fanns apelsin. ju apelsin. Ja. Och kola. Den saknar jag också. Vad Varför tog de bort dem för? Det finns inte. Iglo finns inte alltså. Nej, det har funnits mm -hmm. många år men lakis puck komma tillbaka. Det kan vi ju glädjas ja. <laughs> så. Ja. Det Det var så otroligt god när den kom in, ja. Hur och Sen kom jag tillbaka, men det var liksom nej, var inte någonting samma. Ett tag var det ju med en eh, lakis som pinne. Mm. Kommer det se? Då så lakis med citron inuti. Ja har det. Typ, det var ju en pinne. Typ som, som här, kan man äta allt. Som en sån här som man kan köpa på finansbotarna. Alltså. Ja exakt men eh, topp Det borde vara Vissa glassar kan ju inte försvinna liksom. jag, jag tänker som eh, Toppet, finns den kvar? Det är väl tveksamt Sand, Sandwich Men, men det tror jag kommit på 70-tal någon gång Ja, okej okay, men toppat var det tidigare Ja, toppat har kommit tidigare Jag undrar en finns kvar Men 88 88 kom ju Eller måste jag ha kommit på mm. 60-talet det här finns ju kvar Ja Min andra plats mm. Ingmar Andersson Okej okay. ja. Han är från Småstadsliv ni, Missar han ni, lyssnar. ni är Troliga lyssnar Ni troliga lyssnar där ute så in och kolla på Småstadsliv Vad heter det sketchen YouTube? då han Han sitter och ja. Med en flaska sprit det, och det gör han ju jämnt. Han sitter jämnt. Ja, när... Nej, när han sitter med ölen där. Nej, där han sitter med. När... Ja, ja, jag inte så han, han sitter och... Står det att Frun har sagt att han ska klippa gräsmattan. Mm. Och så hon ska åka iväg och så sitter han och läser tidningen. Han läser om trav, travnyttor och så hör man i munnen och så, åh, intressant. Och så, åh, intressant. Och så nämnas äh, om det i barskåpet där. Och, och du är ju... Och då tar jag fram en, en jäkel kan man ju ta i alla fall. Mm. Och så, så det blir det fler och fler. Och sen helt då, så, så är det ett klipp, och då sitter du i snabbklassen fullt. Men står du här, Alltså ensam! Mm. Och så är det. Ju... Ja, nu du få din, alltså, ja, nu ska du få träffa dina andra vänner. Vem, dina andra kamrater. Mm. Man blir bra. Ja, den är bra. Mycket bra. Ingmar Andersson, ingen mm. mm. Nummer ett. Illen Göran. Mm. Och den kom vi alltså ifrån. Ingen är så glad, Det var roligt på den tiden. Det var väldigt roligt. Det körde för... de ju både i serien och, i... och live. Men det var live det var först men i Nej, i serien. serien först Alltså där här Imaners-Meglund-Killing-serien innan, och sen var det bakom liven Och då, då trodde de upp den ja. okay. Okej Så ha. att han var ju i länjören, Det var ju en av de här tävlande i första Ja, jag är ju som han skulle uppa ja. äh, ja, jag, jag gillar ju, vad heter det? Enligt en ut... två klokar <laughs> En av de här Utav de här tävlande med i, i det så där. Mm. Det var ju han som skulle han hade Ulf ull på sig som han skulle göra med konstverk Han skulle rita med turbospräck och så. Echo, i luften, Och så var det, och så var det musik när jag kysser havet. <laughs> <laughs> så tittade jag då Jo men alltså det där var ju, jo det var ju speciellt på sitt sätt Men alltså han hade kunnat gått att göra utan Robert Gustafsson Nej För då var ju han <laughs> Han är ju Jag tänkte först ska han och mig varje sådär Och så, det var ju det som blev det grejen liksom. jo. jo det var någon Jon Rekdahl till jonglera med keso och... <laughs> Alltså Ja hon ja. ja min första plats Idag är det sol yes. Det är första plats Kalle sändades När han äh, Söker ja. <laughs> Nej Sol <laughs> Vad heter det? Är det assistent söker assistent? Eller? Ja, Elsa Soso El söker assistent Och så kommer han, ska komma upp och så ska han säga Idag är det sol Ja, det var manligt att säga idag är det sol Så är det ett tag <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> har du fått din kallskiva förresten? Nej, har hade... du Nej, men det ska ju skickas ut man ska ju få en vecka ja. För det jag måste, måste komma i morgon eller fredag ja. med, alltså, med, med, med, Medlem i Gris- och föreningen. Vi, vi var ju massor, Det måste ju ha varit sju, 9 år sedan Vi var på ja. ett möte Och satt och, satt och lyssnade på Outgivna samtal <skratt> Ja Kanske en kan comeback i vår Vi får se ja. God jul! God jul på det här var alltså 250 253. Ja, Ja, Jäkta perfekt, då slipper man dricka whisky Man har ju så röst ändå God jul! Leif ja. Smoke Yeah Hello Alltså han var med i Vad var Hello uh... Så Swing Hello swingers. det här är det, här är, mera, det, är, det är mera en en vet du vad? Magnusson vi ja, ja. ja, säger så. Tack. God jul.